Усі дивувалися його силі і боялися. Жиди не потручували, а робітники не побирали на сміх і не робили збитків. Шпурляв міхами, як галушками. Отак день від дня то з брики до шпіхліра, то зі шпіхліра на брику. Хребет ми трискає від тих міхів. Пей горівку, то затерпне. І справді від горівки хребет затерпав, якби рукою відняло. А в неділю і в свята йшов з товариством до шинку. Ті шинки стояли за містом, між селом і містом. Хто не мав вже примістя в селі, той вандрував насамперед тут, а хто не мав що в місті робити, то вертався також сюди. Бо то не було ані село, ані місто. Бували там забави по тих шинках. Зразу пани з міста передводили, розповідали про свої давні достатки, про те кількості сарської каси, що першого грошей побирали, які шати носили. Мужики слухали, частували горівкою з великої пошани, але як трохи підпилися, то виломлювалися з-під їх моральної власті, і тоді панам приходилося круто. «А ну, пани, охота!» «Хапайтеся за ши та гуляйте нам, тої польки! Найми видимо, як то межі таким великим панством водитися. Пани гуляли, мусили. Мужики обступали їх колесом і реготалися, аж коршма дудніла. «Гопадзісь! Іще раз! Полігоньки, плавно враз! Гоп, доста!» «Тепер пейте горівку, забирайте свої панські воші по кишенях та марш із коршми!» Бо мужики хоті собі самі межи собою погуляти. І пани як зайці висувалися. Я тих панів умію ріхтувати. То таке легоньке, як пір'є. Подуй, воно полетіло. Мой, Юдо, давай, Вудку, давай, Піво, давай, Грак, бо ми все знаємо. Жид борзенько накладав усього на стіл і зараз відбирав гроші. «А ти без клуби й чого ревеш? За клубом! Пий! Та й запри собі гамбу, бо в мене забава!» Без клуби й ще гірше заревів. «Тихо! Боб'ю! Не руш! А то котреймо! А ти що за пан?» Федір устав із-за стола і тріснув того напасного в лице. «Ти в неділю переш?» Та то гріх, і ударом лавки звалив Федора на землю. Зробилися дві партії. В корчмі все заворушилося, жид утік, горівка булькотіла на землю, столи і лавки почервоніли від крові і поламані падали. А в болоті зі слини, горівки і крові лежали обі партії стогнали. Лише без клуби сидів у куточку і ревів, як віл, не знати, за ким і за чим. Незабаром прибігла поліція і тверезила голодняків. З гіркою бідою підоймала на ноги, потім одним махом звалювала з ніг. Голодняки падали, як дуби, а підносилися, як глина. Як їх протверезили, то провадили до арешту.